Стадото, така се казва игралният филм, който открива тази вечер киномания и влиза в директна конкуренция с поне още две ключови събития в богатия ни културен живот. Нещо, което казвам с особено задоволство, защото наистина е впечатляваща културната програма на столицата от известно време на сам. Добър ден, казвам на режисьора Милко Лазаров. Здравейте! А, накратко да го представя. Режисьора Милко Лазаров познаваме от различни телевизионни формати, но и а, от уникалния игрален филм Ага, който мисля, че закри Берлинале преди време. Изключително произведение на филмовото изкуство в България. От 2019 година той е и председател на Съюза на българските филмови дейци. Пак ще кажа, познаваме го от телевизионните формати Великите българи, Голямото четене, Събитията на 20 век, множество документални филми също така. Господин Лазоров, това е третият ви игрален филм. Той дали остава в стилистиката на Ага? Има ли някаква връзка между двата сюжета на Ага и на Стадото? А, да, благодаря ви за хубавия въпрос. И Аз намирам, че и трите ми игрални филма са част от нещо общо. То няма и как да не бъде така. Отново ме занимава семейството, отново ме занимават разкъсаните връзки между семейства, общество, стилистиката е подобна. Така че да, има... То няма и как да не бъде така. Все пак ние не можем да правим силми каквито си искаме. Правим това, което ни вълнува и което можем да правим. Сега предлагам да чуем секунди от трейлера и след това да продължим разговора. Само съм чувал за подобен феномен. Нарича се Але Папилионис, сиреч. Пеперодени крила. Докторе, това е опасно ли е за тарика? Не пускайте тарика надалеч. Вярно ли е, че Тарикът има крила? Ти по-добре не ходи в селото Знам коя си. Отзвуча трейлера на филма Стадото, който открива киномания тази вечер в НДК. Разговарям с режисьора Милко Лазаров, и всъщност се питам как и дали тези паперудени крила, които се споменават, в трейлера, се превръщат в двигател на филма ви. Ами, по-скоро като метафизичен ключ, може да се каже и двигател. Макар че думата не е много точно за това. Но да, това е енергията, която поражда... Ние гледахме на филма като на разказване на приказка. Сюжетът е приказан, събитията са такива и го с приземяване с социални... Име дори и политически от в филма ЛЕК отношението на съвременните общества към хора в нужда. Така че, да, тази пеперуда, изобщо метафората на превръщането на гасеница в пеперуда, е тема, която движи споява останалите духовни търсения, които сме се опитали да, да поставим като въпроси във филма. Като споменахте политически момент, политически елемент, веднага се замислих, тъй като не съм гледала филма все още. Надявам се да го направя а при първа възможност. Освен на премиерата тази вечер на Киномания, мисля обаче, че той ще тръгне по кината по-късно, нали така? Да, на 21 февруари е... в... да, ще тръгне в Т... на, на мрежата, широк екран. На, на, на в България, да. Но до тогава всъщност това е прожекцията това е на голям екран. Да, да, това Добре, е това беше важно уточнение и се връщам на моя въпрос за а, политическия елемент. Отношението към към по-слабите отношението към хората, които, които имат проблеми, увреждания в обществото ни е политически проблем. Ние знаем, че когато то е лошо, в историята са следвали чудовищни неща. А, наистина чудовищни неща днес в студиото на Хоризонт Объд прозвуча а, една думичка геноцид, свързана също с а, отношение към а, хора, които а, имат определени заболявания и дефицитите на, дефицитите на здравната ни система. А, но а, самото заглавие, а, господин Лазаров, стадото, а, занимава ли ви стадният инстинкт? Защото пък това е нещо друго, което виждаме в съвременния свят и в съвременното общество. А, Разделянето по щеда? Абсолютно, да. Това е съвсем. Дори ние се тревожихме, че твърде пряко а, отнасяме заглавието на филма към тематиката, но то е съвсем, съвсем очевидно. Това и да, това много ни вълнува и това е в основата на, на филма, на темата, която поставяме. Но това е проблема, че ние смятаме тези хора за слаби. Те не са никак слаби, Те просто са хора, които имат предизвикателства. Които трябва да се справят с неща, с които ние, останали в кавички, нормални, не ни се налагало да се справяме. Но представете си на, на, на всички ваши слушатели, че изляза за секунда от рамките на разговора между автор на филм и журналист, да си представи всеки от нашите слушатели да вземе една инвалидна количка в града, в който живее, да си сложи някакси в къщи и да се опита да отиде да си купи сяп или да, да отиде на театър. Просто да се опита да си го представи как точно това ще се случи и ще разберем те, колко несправедливо е и колко, какви абсолютно реални битови пречки имат тези хора. Да си спомним за те 20 дечица, които трябваше да бъдат настанени без родители, без. Не се знае дали са живи изобщо родителите им тук. И колко квартала от Луш, София, уш хора, които са по-отворени, просто отказаха, не знам защо. Защото през Варна отказаха дом за хора с затруднение. Това започва да става. На мен започва да ми прилича на ксенофобия. Чиста ксенофобя, геноцид твърде. Uh, остро е това, твърде различно ми се струва, че едва ли до там ще достигне, но ксенофобията води до разделения, които ние няма да можем да преодолеем. Вие споменахте за това. Сега, къде и кога се развива действието на филма Стадото? Ами не е оказано, аз и в трите си филми не е време, но има една сцена, това е малка, малки е елемент, където се виждат ени знаме на България, на Европейския си Сиреч ушва в днешно време, но няма никакво друго указание. Всичко става в планини, високо, няма автомобили, няма телефони, не може човек да... Няма епоха. И с нашата глава, докато го правихме, нямахме епоха. Днес говорим много за насилието, за нахлуването в защитените пространства, на, на тълпи от улицата, на силни емоции, за разбъркване на порядъка. Успокоение или тревожно замисляне носи филмови? Ами по някакъв начин и двете. Успокоение за тези хора, които смятат, че са в страната на доброто и напрежение за хората, които намират в себе си и такива желания за някаква умерена агресия най-малкото или по-голяма агресия. Те би трябвало да се разтревожат, ако гледат филма, и да не се припознаят от страната на добрите. И това би ги напрегнало. Така че, двете, филмът е плавен, красиво заснет, природата участва много направил си като персонаж в филма, така че и тревожен би могъл да бъде като послание и има и надежда някаква, че нали, доброто ще победи. Сме, всички сме уверени в това. Това ни е надеждата, че доброто да. побеждава. А, да. Само един малък детайл впечатли ни. Музиката. Кой е автора? Отново пенка Кунева. Голямата пенка Кунева, както в да Ага. Оригинална не е на музика мува, и сме ползвали акапелно Една капелен запис от много-много години, който тя е аранжирала и оркестрирала. Тя е композитора на филма Пенка Кунела. Стадото да очакваме наистина едно магическо потапяне в приказка. Приказка обаче за днешното време, която крепи надеждата в доброто, без да пренебрегва тревожността от това, което ни заобикаля. Много благодаря на Милко Лазаров, пак ще кажа. За сега единствена прожекция на голяма екран с откриването на киномания на стадото на Милко Лазаров, а на широк екран чак след нова година, така че замислете се къде сте до вечера. Още веднъж благодаря.